Salat maghrib 3 rakaat Setelah itu ba'diah 2 rakaat Apa isi daripada salat itu? Takut Allahu Akbar Takut bergerak Tiga kali Takut menggaru Takut menengok ke atas Takut kiri kanan Padahal tak ada orang melarang kita Kalau anak kita takut Mungkin dia takut dengan ayahnya Takut dengan maknya Sholat menanamkan rasa takut Sebagaimana engkau takut dalam sholatmu Begitu juga lah engkau takut di luar sholatmu Jika sudah ditangkat ditang, Takbiratul ihram. Ihram artinya haram Yang sebelumnya halal menjadi haram Saat itu diangkat Allahu Akbar geratul ihram tahrimuhu takbir watahliluhu taslim ketika kau buka dengan takbir semua yang sebelumnya halal menjadi haram, bicara haram makan haram bergerak dengan gerakan asing haram apa yang ditanamkan selama empat rakaat, tiga rakaat, dua rakaat?